Köszönöm Önöket, Ványai Géza vagyok, mai vendégem Törzsök Kata. Talán ez a név ismeresen fog csengenni azoknak, akik a civil rádiót hallgatják. És a számomra pedig ez egy olyan különleges alkalom, amikor, ahogy szokták mondani, az utca, pontosabban a téma az utcán Hever, hát lesz ata -e Kata nem Hever sehol, hanem a civil rádió irodájában szoktunk találkozni, ahol a számítógépe mögött dolgozik, és igazán nem az a típus, aki elverni szokott, inkább, aki nagyon aktívan tevékenykedik. Ellenben az nagyon sokáig előttem, úgy mondjuk titok volt, hogy Törzsökata azt tulajdonképpen ezer szállal kötődik a keleti kultúrához, Indiához, Tibethez, Nepálhoz, hisz te tulajdonképpen ezt tanultad, tibetológus vagy, és kultúrantropológus, és hát valószínűleg a sikeres pályaválasztás. Eredménye az, hogy a civil rádióban dolgozol, ami persze azt kell mondani, hogy megint csak egy nagyon jó választás, a pénzkereset szempontjából biztosan <gül> látszik, hogy te nem vagy üzletember, és nem a mai világ gyermeke vagy hanem ő, sikerült beválasztanod egy non-profit e, rádiónak a, a segítését, ami hát azért e, szintén áldozatos munka azok részéről is, akiknek talán egy kis fizetés is kapnak. Tehát hogy kerültél te tulajdonképpen először is a tibetológia, vagy tibet, vagy india közelébe? Hát üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Hát én akkor, amikor elhatároztam, hogy hogy tibeti szakra fogok jelentkezni, ez egy nagyon, nagyon érdekes pillanat volt, tudnélik. Valahogy azt éreztem, hogy én akkor azt hiszem éves voltam szociális munkás szakon, szexárdon, a főiskolán, és, és valahogy az volt az élményem, hogy egész egyszerűen szellemileg én azt veszem észre, hogy a környezetemben kapott válaszok, azok nem elég nem elég kielégítőek. Tehát, hogy nagyon szép és nagyon jó, de én valahogy ezt nem érzem elég mélynek. Tehát még akár a pszichológiát is ide vevvén. És akkor azt gondoltam, hogy én mindenképpen olyasmivel szeretnék foglalkozni, ami a ma elérhető világon elérhető bölcseletek közül az egyik legmélyebb. És számomra a tibeti az abszolút kivívta ennek a megbecsülését, mert én azt mondtam, hogyha ha egész egyszerűen van egy olyan kultúra, amelyik 4000 méter magasan képes élni, ezek az emberek gyakorlatilag fa nélkül, betevő falat nélkül, növények nélkül egy nagyon-nagyon szegényes életmód mellett hoztak létre egy olyan szellemi kultúrát, amelyet létrehoztak, akkor az egy olyan akkor ez egy olyan valami, ami talán elég mély ahhoz, hogy én ezzel foglalkozzak. Ez nem azért, mert én magamról azt gondoltam, hanem engem érdekel. tényleg az, ami, ami, amit így válaszként lehet kapni azokra a kérdésekre, meg bennem felmerültek. Úgyhogy így kezdődött, és aztán, aztán valahogy így a kalandvágyó, vagy, vagy nem csak a kalandvágyó, hanem nem csak a az irodalom, és nem csak a könyvek, vagy nem csak a betű felé forduló énem, hanem a én énem volt az, amelyik azt hiszem, még beválasztottam mellé az antropológiát, a kulturális antropológiát. Hát, és meg, mert ez egy, ez egy modern elnevezése, de annak nagyon sokáig ezt talált, hogy inkább szociológiának hívták. Nem? Hát, vagy néprajznak? Vagy néprajznak. <gül> ez egy nagy, nagy harc, hogy vajon mi honnan lettünk, mm -hmm. és egyáltalán létezünk-e, és valamelyik nap kaptam meg azt. Ez is nem is tudomány, a néprajz, az tudomány, de beszélek az antropológia. Szóval, hát kérdőjel, én azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindent tud az antropológia, nagyon sok mm -hmm. mindenből tevődik össze, nagyon sok a területe, nagyon sok a, a, az, amiből ő létrejött. De ő még lehet különálló tudomány, és én azt gondolom, hogy az is, mert, mert az, hogy oda menni, jól figyelni, és jól leírni azt, amit ott látunk, és aztán azt később a, a felelhető tudások birtokában a köz hasznára bocsájtani, az lehet, hogy egy picit más mindennél, értem ez alatt a szociológia népráz, stb. Igen. Amikor iskolát választottál, tevő hogy az eltére igen, igen, jelentkeztél, igen. és nem a buddhista főiskolára. Mi volt a döntő szempont? Én azt gondolom, hogy hogy például ma Magyarországon nagyon sok mindent el lehet érni, ha az ember jól kommunikálja. És én azt gondolom, hogy bár a buddhista főiskola, ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó iskola, és egy nagyon jó intézmény, de és ez pláne így volt mondjuk még egy hét 8 nyolc évvel ezelőtt, hogy azért nem, nem, tehát hogy azt a fajta tudományos hátteret, amit mondjuk egy ötös lórán tudomány egyetem háttér ad, vagy amit egy buddhista főiskola ad, vagy adott, inkább lehet, hogy talán érdemesen múlt időben beszélni, azt akkor én azt gondoltam, hogy jobb, ha az ember úgy foglalkozik, vagy lehet, hogy ez csak nekem fontos, én szerettem volna úgy foglalkozni mindezzel, hogy egy tudományos háttér van a mögött, amit csinálok, és én azt gondolom, tehát... Mert hogy a buddhista főskenál bevallottam van egy, egy szakrális háttér, vagy így egy igaz, így háttér. Így igaz, így igaz, Igen. és én amellett még nem tudtam feltétlenül, hogy elköteleződöm uh -huh. Én abban, abban voltam biztos, hogy én szeretnék ilyen szövegeket olvasni, és amennyit csak lehet, azt szeretnék ebből olvasni. De hogy a szakrális háttérhez az viszont valahogy azt éreztem, hogy az inkább az én magánéletem, uh -huh. vagy az, az, az maradjon az én titkom, vagy És az titkom. maradt is titok? Nem, nem, nem, hmm. nem, nem, nem titok tulajdonképpen. Tehát, hogyha mire vagy kíváncsi? E, arra, hogyha mondjuk e, ilyen értelemben is definiálni szeretném magad, tudod de úgy definiálni magad, mint hogy mondjuk én butista vagyok. Uh -huh. Mint hogy mondhatja valaki, hogy én hát mondjuk én inkább hindú vagyok, vagy nem tudom, én uh -huh. keresztény vagyok. Én azt gondolom, hogy leginkább én a természetben hiszek. Ezt nem tudom, hogy így ez alapján. Illetve én hiszek az emberi bölcsességben, hiszek a természet bölcsességében. Biztos, hogy a buddhizmusnak sokága nagyon közel áll hozzám, és itt talán azt kell, hogy mondjam, hogy a legközelebb a zenbuddhizmus. Illetve nagyon közel áll hozzám még azt hiszem a taoizmus is, de hogy úgy egyikben sem mondhatom azt, hogy vallási minden héten uh -huh. vagy bizonyos időközönként. Igyekszem minél többet meditálni, igyekszem minél többet. Én tájcsizom uh -huh. lassan tíz éve, vagy talán még több. Tehát, hogy mindent igyekszem használni, amiről azt gondolom, hogy az én éppen aktuális testem és szellemem hasznára van, uh -huh. de, de hogy... Nem biztos, hogy annyira éppen köthető valamelyikhez konkrétan. Az egyetemen te tibeti nyelvet hallottál, mert nem hallottál. Hát kell valamennyit kellett, igen, meg valamennyi mongolt is kellett, pont azért, hogy valamilyen kontextusba mert helyezzük. Szísza, ezek a útista e, szövegek, a tibeti szövegek is e, e, szanszkrit nyelvű szövegek alapján e, igen. készültek. És nagyon sok szöveg már csak valami tibetiül van meg, és igen, szanszkritül már nincs, már nincs is, is meg. igen. A két nyelvnek egyébként mi a viszonya? Vagy mondjuk, ha a tibetit nézem a szanszkriton már beszéltünk talán az orvosoknak, vagy a hallgatóknak mm. van már egy kis elképzelésük, hogy a szanszkrit milyen nyelv lehet, hisz az indogernyány nyelvekhez sok tekintben nagyon hasonlítmontosabb, mert inkább az fordítva áll föl hát egy ilyen ős nyelv. A tibeti elemben hangzásában is a számunkra különleges, és és ö, olyan rejtett, mint mondjuk a nem akarom a hasonlítani, pont a tibetit szándékosan <gül> elnézést kérek, de hát mondjuk, mint egy. Mondjuk mint hasonlít, a, a, tehát nyilván igen. a szanszkrit az eredeti, tehát hogy, és nyilván abból vettek át egy csomó mindent, úgyhogy gyökere mindenképpen a dévanagári írás. A tibetinek is. Igen, uh -huh. ö, ö, de Nyert hát egy is külön, hasonlít? igen, sokban. Igen. Illetve hát ö, az de a is? Ez alatt mit értesz? Hát a szógyökök például. A tibeti nyelven úgy néz ki egy-egy szótag, uh -huh. szótagírás. Úgy néz ki, hogy van egy alapbetű, és a, a betűhöz lehet képes előírt, föléírt, aláírt, még aláírt mögéért még mögéért betűk ez és ezek olyan, alkotnak egy szótagot igen. igen tehát hogy a tibeti nyelvben is ez van tehát, hogy mondjuk e... nem k betű van hanem hogy ez egy K betű igen tehát a k olyan nincs olyan magában hogy k olyan, olyan van nincs. hogy K olyan van igen. hogy k kékú. igen így és akkor elé, mögé, fölé, vagy aláratnak jeleket, és, és abból lesz egy szótag. És van, hogy egy önmagában egy szótag uh -huh. egyértelmes szó, van, hogy két szótag alkot egyértelmes szót. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez ettől föl. van Igen, és ugyanúgy a, a mondat végén van az ige, és nagyon érdekes, hogy például a nepáli nyelv is... Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy... Hát ezt gondolom, de nem tudom bizonyítani, nem, nem, nem nincs mögöttes tudás, de hogy szerintem nagyon sok ázsiai nyelv ö, hasonló kaptafára, mm -hmm. Legalábbis a burmai, ö, tehát ott a környéken mm -hmm. levő ezt ezt Esetleg utalata arra, hogy volt egy ilyen, mondjuk egy valamikor egy ilyen ős nyelv, ami, amit ö, a, az ősök ősei esetleg beszéltek, vagy valami, és akkor abból uh, Én azt, gondolta, én azt gondolom, egy... hogy annyira, uh, sze, annyira több szertágazó csoport uh, létezett, hogy én azt gondolom, hogy ők nem feltétlenül tudtak egymással kommunikálni. Igen. Ezt már csak azért is mondom, mert... Uh, mert ezt most már az antropológus is mondja. Ezt mert, nem, nem, nem, ezt a tapasztalat igen. inkább mondja, hogy, hogy mondjuk egy vidéken, uh, tehát az emberek régen nem mozogtak annyit, mint amennyit ma mozgunk, és ezt a mai fejünkkel mondanánk, hogy van egy ilyen Mondom, nem tudom a biztos hátterét. De az biztos, hogy régen jóval kevesebbet mozogtak, és azt is látom például, hogy a tibeti autonóm területen, ahol ugye ami egykor lássuk be Tibet volt, egy-egy völgyben nem beszélik ugyanazt a nyelvet. Tehát Igen és hiába van köztük mondjuk 15 kilométer, de van köztük egy 4500-5000 méteres, 6000 méteres, 7000 méteres ja, tehát csúcs. Tehát nem is értik egymást. Igen. Tehát hiába vannak közel, nem értik egymást, saját nyelvük van, vagy nagyon eltérő, vagy, vagy, vagy nagyon más akcentus, mint ahogy Kínában is pont így van, hogy egy csomó terület Igen. között kell egy közvetítő nyelv, mint ahogy Indiában is Igen. így van. Hát végül van. a sanskrit is ilyen értelemben, amit a latin a, a közép és az ókori Európában, ugye, ami a közös nyelv volt. A tibetinek van -e egy, ilyen, egy ilyen latin vagy szanszkrit fajtáj? Tehát mondjuk, ha valaki Van tibeti tehát hogy van olyan, hogy tibeti válik valaki, ami, ami azt hiszem Tibet belég gyakori, hogy a fiatalok szerzetesek lennek, akkor ők, ők azokat az írásokat vagy a szerzetességen belül Nem, a van. saját nyelvüket használják, vagy pedig van egy ilyen szakrális nyelv, amit megtanulnak. Hát van egy tibeti nyelv, és van ó-tibeti nyelv, mm -hmm. tehát az, az mint, a, mint talán a legősibb forrása, vagy formája ennek. Ö, és, és hát van a tibeti, és van a modern tibeti. Ö, az, ami a szent szövegekben van, az nyilván egy más szöveg és nyelvezet, mint az, ami a mindennapokban történt, vagy a mindennapokban beszélnek. Vannak átfedések ez teljesen természetes, de nem, nem ugyanaz a kettő. Ha erre voltál kíváncsi. Mm -hmm. És te az ott tanultad? Próbáltam. És egy nagyon tüneményes orosz-gergőnevezetű tanárunk volt, aki most a keleti gyűjtemény, az Akadémia keleti gyűjteményének könyvtárosa. Próbálta belénk verni, de nem, nem hiszem, hogy én magamat ótibeti szövegolvasónak is akár eladnám. Egyébként, ha egy ilyen nyelvet nézünk, akkor mi jelenti a, a nehézséget? A rengetegféle fordítási lehetőség. Tehát, hogy annyiféle, mm -hmm. és azt gondolom, hogy ez a szanszkritnál is fennáll, hogy más igen. az olvasata, hogy igen. rengeteg olvasata lehet egy szövegnek. Igen, a nyersen akkor gyakorlatilag egymás mellé rakott szavak, igen. amik hát sokszor egy, hogy mondjam, csak fajta ragozásban vannak végig, tehát nem tűnik ki belőle, hogy hol válik el, és mi tartozik, és a, elég komoly írás ismered kell ahhoz, hogy, hogy pontosan értsed az, hogy akkor ez mit is jelenthet. Igen, hát, hát pláne ezt, ezt akkor, hogyha örökötte. ezek mondjuk uh -huh. adott esetben tantrikusi írás, amik, amikor aztán még, még a, a kosár a lány és a cigány fiú, és akkor Mm, tehát, hogy ahhoz kell egy gyakorlat, kellett, meg, meg mondjuk kell tudni, hogy adott esetben mi a, a, a szó, amit használ, minek a szimbóluma. Mm. Hogy most éppen milyen út. Mm. Kell tudni azt, hogy az adott szöveg, az mahaján a szöveg, hinaján a szöveg, mm. vagy, vagy melyik gelukparend szövege, vagy, vagy, vagy ningma parend szövege. Tehát, hogy melyik rend mert akkor megint csak más a, mm. más a kontextus, amiben íródik. Akkor az a néhány év, amit az egyetemen eltöltesz, az nem tűnik elegendőnek ahhoz. Azt gondolom. Ez pont olyan, most éppen a, a civil klubban legutóbb múzeumokról volt. Szóval, ott volt egy restaurátor, aki azt mondta, hogy az ember kikerül öt év után a restaurátor iskolából, és akkor elkezdhet dolgozni. Mm. De hogy hiába tud egy csomó mindent, nem tud egy csomó mm. mindent. Ez Na, pont így van ez. A kéne ez... meghatározni, hogy néz neki? Nem tudom. Mire Tehát... becsülő? Tíz át sikerül az egyetemben megtanulni, és, és hát utána attól, egy e élet ja. alatt szívod magadba? Pont egy ilyen műsorban ezt a Aha. kérdést nem vártam volna. Elmondom miért, mert, mert, mert hát attól függ mi a cél. Tehát, hogy én mit szeretnék? Én ha azt szeretném, hogy olvassak, akkor tudom az alapokat. Tehát, okay. hogy tudok olvasni. De, De ha azt szeretném, hogy én folyékonyan pörgessem magam előtt mm. a tibeti könyv lapjait, mm -hmm. Ahhoz azért lehet, hogy még egy 40-50 száz helyen van, És értsen meg minden Igen. Igen. Meg ahhoz valószínűleg ott kéne naponta nem tudom mennyit foglalkoznom vele, mm. amit én nem tudok tenni, pont azért, mm. mert nem tudok tenni. Ö, úgyhogy ez így még nehezíti a dolgokat. Te nyilván tibetiekkel is találkoztál. Igen. És tanultál is tőlük, nem tudom, hogy akkor hogy volt, ma van tibeti tanár is. Az, az egyetem, igen, igen. A mm. karmadorja lektor az azóta is ott van, ő már a kezdetek óta szerintem, vagy legalábbis nagyon szerin, régóta. Nagyon családos ember egyébként. Így Tálkoztam igaz. Vele. Ő egyszer annyira édes volt, azt mondta, hogy neki ez az ő karmája, hogy ő nem tud nyelvet tanítani. Igen. <laughs> de azért mindent megtett, és mi is próbálkoztunk sokat, de hát um, én azt mondom, hogy el bármennyire is könnyű vagy nehéz, de, de az a legegyszerűbb, és e, szerintem a legjobban előre vivő, ilyet nem lehet mondani, de most mégis, hogyha az ember ott van kint. E, mert hogy azt, hogy ők hogyan használják, milyen kontextusban használják e, azt a szót, hogyan ejtik, azt persze Karmadorja elmondja és kiejti, de hogy ezt, ezt jobb minél többféle módon hallani, hogy hogy ejtünk ki egy, egy adott szót. A múltkor láttam egy, nem túl sok van, de van tibeti film. Azt mondtam, mennyire érted meg? Hát biztos, A nem. Show, vagy nem tudom, milyen nagyon szép. Igen, film igen, volt. igen, igen. A show, egy, egy, egy, akik sót visznek Észak-Indiában, nagyon-nagyon szép történet és szépen megcsinált film. És, és én is tibeti. Hanga, hanggal hallgattam meg, természetesen, inkább föliratosban. Ha hallás után. Ah. Ah. Annyira különböző különleges... Én nem mernék rá vállalkozni. Uh -huh. Biztos, hogy lennének szavakat, amik, a szavak, amiket uh -huh. megértek. Uh -huh. De. de... Pont, Egyébként pont a beszélt tibeti óráinkon volt arról szó, hogy igen, hát ez a lászai, de emellett ott van a, uh -huh. és akkor a rengeteg dialektus, és hát attól fő, pláne Észak-Indiában, ugye a Ladakban, amit kis tibetnek hívnak, ott megint egy picit más az egész. Arra sem jött egyébként az indiai nyelv? Én meggyőződésem meggyőződésem, hogy egy csomó olyan szó van, amit átvetek. Amikor én voltam ott, akkor pont azt néztem, hogy vajon mennyit értek, mennyit nem, és hát bár ők beszélnek, de hát rengeteg olyan szó van, pont azért, mert hogy gyakrabban használják a hindit, vagy sokat kell használják a hindit, amit átvesznek, de hát ez óhatatlan, azt gondolom. Még mielőtt tovább megyünk, mert most azért egy kis tibeti fogol is fogunk hallani egy pár percig, ez már a fintipeti a zene? Oké. Okay. Te tudsz nepáli nyelven is. Csak Igen. hogy ezt előre beharangozom, azért <gül> mondom, hiszen ma nem csak Indiával fogunk foglalkozni, hanem azzal a kultúrkörrel, ami, ami, ami valahogy nagyon szorosan kapcsolódik Indiához, hiszen a buddhizmus sem létezne, én azt gondolom, a, a védikus kultúra nélkül, hisz egyfajta folyamat, folyam, hogy mondjam, belőle származik, és kritikája is egyúttal a hinduizmus, hogyha ezt akarjuk megérteni. Tehát szükséges a, a kettőnek a kapcsolata. De te voltál Indiában is hosszabb ideig, nem? Én úgy voltam, hogy az elmúlt 2004 óta én összesen másfél évet voltam ennek nagy részét, igen, nagy részét Nepálban. És egy nagyon pici részét, másfél hónapot körülbelül Indiában, tehát hogy ezt én olyan nagyon ellenyészőnek tartom. Oké, okay, tehát <gül> a nepáli az rádragad, tehát Ligy. az indiai nyelvek, nem tudom, hogy hol voltam, az nem ragadhatott annyira, akkor néhány perc múlva visszatérünk, és addig hallgassuk meg ezt nagyon szép tibeti fúval az Édes-Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. Törzsök, Katam a vendégem, és már említettük, hogy ugye voltál Indiában, mint említetted, nekem Ladakban is voltál, és hosszabb ideig pedig Nepálba vezérelt a sorsod. Egy húzamba. Nem. 2004-ben úgy döntöttem, hogy elmegyek, elmentem három hónapra, akkor utána 2005-ben elmentem öt hónapra, és aztán utána legutóbb nyolc hónapra, tehát így így tevődik össze ez a másfél év. Hát. Amivel Nepálban volt a ezért most tulajdonképpen az igazi érdeklődésem az az, hogy Nepálban mit tapasztaltál, és mi az, amit tanulmányoztál. Mert ha jól vettem ki eddig a, a rövid beszélgetésünkből, amit a misorát folytattunk, tehát tulajdonképpen ilyen kultúra kutatást folytattál ott, tehát nem egész egyszerűen a, a buddhizmus tanulmányozás egyszerjával mentél oda, hanem ezt nagyon szorosan összekötötted. Így igaz. Hát engem az érdekel, hogy tehát azt gondolom, hogy a minden gyönyörű bölcselet mellett az egyik leggyönyörűbb dolog szerintem egy ember életében az a születés és bizony-bizony nem biztos, hogy mindent olyan nagyon jól csinálunk itt Európában. Mm -hmm. Én azt gondolom, hogy a civilizáció oltárán egy csomó mindent feláldoztunk, amit, amit nem kellett volna, és ami nem törvényszerűen kellene, hogy elmaradjon egy, egy ember és egy gyermek születésénél. És az engem foglalkoztat, hogy, hogy mondjuk természetközeli népek, akik jóval közelebb élnek a természethez, ők hogyan szülnek, ők hogyan születnek, illetve mi történik velük abban a pár hónapban, még konkrétabban abban a pár órában, ami után, ami után világra jöttek. Úgyhogy én azt csináltam, amikor én először mentem, akkor én direkt nem tanultam meg Nepáliul, mert én nagyon szerettem volna arra figyelni, hogy a testüket hogyan használják ezek az emberek. Hogy mennyire figyelnek rá, mennyire, mennyire a mozgásaik mennyire mások, mint amilyen, mennyiben mások, mint amilyen a mindennapi életük során a testük hogyan mozog, hogyan mozdul, mi a mozdulásuknak a központja, ha ilyen csúnyán most fogalmazhatok. Tehát minden, ami a testükhöz kapcsolódott, és akkor utána kezdtem, a második utam során előtt elkezdtem már Nepáliul tanulni, megtanultam az írást, Igyekeztem minél több szót memorizálni, amit csak lehet úgy, hogy nyilván az ember nem nagyon hallja. Ez mondjuk a tibetihez képest mennyire könnyebb? hogy Ö, Nagyon hasonlít a magyarra, igen. a magyar nyelvre, igen. Tehát, hogy akár, ha egy magyar mondatot szeretnénk lefordítani, akkor az, az akár mehet... Tehát Abszolút. Tehát, Na. Ez nagyon érdekes egyébként. Én nem olvastam és nem is néztem erre vonatkozó tanulmányokat, mert van éppen elég más dolgom, de... De, de ez izgalmas lenne egyszer összevetni, mm. és aztán találkoztam egy magyar orvosfival, akivel ugyan megállapítottuk, hogy hogy ugyanez az élményünk, hogy tényleg... De szavak is hasonlítanak, vagy inkább... A... Nem, nem, nem, csak is kizárólag a nyelvtárról beszél, beszélünk, mm -hmm. igen, tehát a rendszerére. Úgyhogy én de azt... azt hiszem, hogy ugyanúgy ragoznak például? Igen. Naknek. Naknek. Igen. Mm -hmm. Tehát, hogy ez, ez, ez így megvan. Uh -huh. Úgyhogy úgy, aztán én ez volt a második utam, akkor minél inkább szerettem volna nagyon megtanulni Nepáliul, uh -huh. de minél többet olyan emberek között lenni, akik nem beszélnek angolul, mert az ugye nyilván megkönnyítés automatikusan át is vált az ember. Az angolra, és aztán a harmadik utam során, és hát persze mindig figyeltem a babamasszást, a, a, uh -huh. mindig próbáltam valahogy így a szülés körüli, körébe keveredni, vagy a szülés körüli eseményeket nél ott lábatlankodni, és aztán most a harmadik utam során volt az, hogy három szülést végig is néztem, és végig is fotóztam, uh -huh. és csináltam ilyen pici egyperces kis Na is. akkor azt jelenti, hogy te valahol vidéken kellett, hogy legyen. Sőt, inkább a hegyekben, így igaz. Igen. Tehát, hogy én, én minél távol, távolabb szerettem volna lenni civilizációtól. Mikor röviden össze akarod hasonlítani, hát a Tibetet nyilván a kultúrájából ismered, uh -huh. meg talán Ladagba a tibeti Igen. közösséggel találkozhattál. Uh, Indiában merre jártál? Észak-India. Uh, Sikkimhez közel Darjeeling uh -huh. részen, aztán uh, Varanasi-ban, Benárezben voltam a másik oldalán, északon, Ladakban, és Dáremszalában is. Uh -huh. Ha összeakorodt hasonlítani ezt a három kultúrát, mennyi a, mi az, ami, amiben, hogy talán dröviden jellemezni a különbséget? Három gyökeresen különböző Igen? kultúra. Bármennyire, is nagyon sok a hasonlóság köztük, nagyon-nagyon más. Azt gondolom, hogy a tibeti embert az azért nagyon meghatározza, hogy ő egy hegyi... Úgy hegyi nép, ahogy, ahogy a nepáli nem. Tehát, hogy az, hogy kopál. A is magasan laknak. Ab, sőt, hát lássuk be, mégis mégiscsak Igen. ott van a legmagasabb csúcs a világon. De, hogy a tibeti az egy fenség, ott nincsen fa, ott az egy nagyon vad körülmény. Uh -huh. e, én például most a legutolsó utam során értettem meg azt, hogy miért koszosak a tibetiek, és ez egy borzasztó egyszerű tényből fakad. Az ember, amikor hideg van, nem akar levetkőzni. Uh -huh. Nem akar levetközni, és nincs arra fa, hogy vizet melegítsen, hogy legalább a víz felmelegítsen. Szóval ilyen, uh -huh. ilyen nagyon prózai és egyszerű okai vannak egy csomó mindennek. Szóval én ebből azt gondolom, hogy a tibeti egy jóval keményebb és szikárabb, eh, ha lehet ilyen sztereotípiákat mondani. Uh -huh. a, a nepáli nekem Nepál egy picit mindig olyan, mint egy ilyen jó, puha anyahő, anyaöl, ahova úgy mindig vissza lehet bújni, az olyan mindig befogadó, kedves. India egy nagyon-nagyon nagy ország, nagyon sokféle kultúrával. Öm, és erre egy jó angol szó van, aminek még én így igazándiból nem találtam meg azt a magyar megfelelét, ami jól kifejezni, ez egy picit hars, amit az angol úgy fogalmaz, ez a kicsit... Erős, valahogy én nagyon-nagyon tisztelem és szeretem az indiai kultúrát, és nagyon szeretem azt, ahogy a nők, akár a férfiak, akár a nők, egyenes gerincsel, férfiak és nők, de nekem nincs, tehát hogy, nem, tehát, hogy az indiai kultúrában, és ilyet nem lehet mondani, tehát amit én most mondok, nem lehet, az indiai kultúrához képest a nepáli jóval puhább, jóval lágyabb, Mondok egy példát. Ha Nepálban az ember egy koldusnak azt mondja, hogy ne haragudj, nem szeretnék, vagy nem tudok adni, akkor az a koldus fogja magát, és elmegy. Indiába akár fél napig ott van vele egy, egy koldus, és, de ez csak nyilván egy példa az egészből. Uh -huh. Szóval három más, más kultúra. Nagyon sok a hasonlóság, de azért, de azért más. Ebben nem játszott szerepet az, hogy az indiaiaknak a a, hogy mondjam, túlságosan megégették magukat a gyarmatosítóikkal. De. de ez... Tehát emiatt van bennük egy, valóban egy olyan fajta, főleg az idegennel szemben, egy olyan fajta hát tényleg mondható keménység, hogy... hogy de ugyanakkor meg befogadóak Nagyon befogadóak, de azért ö, ö, szívfájdalom nélkül csapják be a, a, az idegent, mert hogy ez a hódítónak a, az oldaláról Igen. jön. Igen, hát azért nem, én azt gondolom, hogy ha ebben belegondolunk, és hát ugye kinek van erre ideje annak, aki oda megy, és lebzsalott egy fél évet, és már pedig ebből bőven vannak. Ö, tehát, hogy az, azt, azzal szembesülni, hogy ide jön egy fehér, és azt mondja, hogy már pedig ezt a nyelvet fogod használni, már pedig az a menő, ha ingbe jársz, ha órát viselsz, és nem tudom, tehát, hogy, hogy egy, egy egész gyökeres változást eredményez egy egész kultúrában, azért az nagyon nagy ellenállást válthat ki, még ha nem tudatos szinten is történik mindez. Mert én azt gondolom, hogy egyébként meg ez lehet egy csomó minden szép nem? meg egy csomó minden jó, meg hát nyilván így is élnek, meg így is működnek, de, de azért én azt gondolom, hogy, hogy azért tudatalat nem egy kellemes élmény az, hogy, hogy idegenek jönnek ide és viszik el a, a kulturális kincseinket, és és más szabályokat alkotnak, mint amiket mi alkotnánk. Mm. És megítélnek bennünket úgy, hogy nem ismerik a mi kultúránkat. Szóval azért ezek... Hogyan lehet eljutni olyan ember nem lakta területekre, ahova elképzelem, hogy te elmentél? Hát az ember felszáll egy buszra, ami megy valahová, akkor az elviszi valahová Szóval szerint így, így, így neki, hogy megyek valahová? Hát akkor, amikor most éppen legutóbb mentem, akkor már szerencsém volt, mert tudtam olvasni, hogy mi van a buszon. Tehát az előtt még az sem Aha. volt, hanem így mondjuk kénytelen voltam, angol nyelvű minti könyvekre hagyatkozni. Hát olyan igazán de indultál a vidéknek azzal, hogy csak távol a nagyvárostól keressünk valamilyen helyet, ahol az emberek Igen. elzártabban élnek. Azért, tehát európai nőként nem annyira egyszerű még azt is elfogadni, hogy ők élnek itt. Nem, az, mm. nem azért, mert mert én nem szeretném, hanem azért, mert mondjuk én hozzáök szokva, ahhoz mondjuk naponta egyszer lefürdök. Uh -huh. Pláne, hogyha hideg idő van, akkor az ember nem tud egy átlagos nepáli házban naponta egyszer lefürödni, vagy azért mert nincs víz, vagy azért ha télvíz vízidején mondjuk uh -huh. vizet kéne melegíteni, ahhoz fa kell, azért el kell menni, tehát nincs az embernek arca ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát már pedig én most kérek, nem tudom, mennyi liter vizet, uh -huh. és nincs hely. Hiszen ugye a a mosdó, az, a, az gyakorlatilag a vécét jelenti, illetve a kút, az egy közös kút, uh -huh. és ők nagyon jók abban, hogy hogy tudnak száriban fürödni, de hát én azért ennyire nem vagyok gyakorlott, hogy a közkútnál, mondjuk párszor tettem rá kísérletet, hogy a közkútnál én is, mint ahogy másokkal, hogy uh -huh. az asszonyok oda mennek, meg fürödjek, de, de hát ez nem mindig vált, siker, tehát nem mindig volt sikeres, azt de kell, hogy mondjam. Mennyire van ott hideg? A hát éjszaka, hát attól függ, hogy hol. Én 3500, 3500 méteren voltam egy olyan három hónapot egyfolytában, négyet. És hát azért ott bizony reggelre bőven befagyott a víz. És hát fittés ugye nincs. Voltál? Én télem. Akkor ahhoz képest még nem is olyan rossz. <gül> hát Azt igen. hittem, hogy elsúlyos mínuszok vannak azért. Hát befagyott hát a víz. Befagyott voltak mínuszok, de nem ilyen mínusz 30, meg ilyesébk. Nem, nem, nem, nem. nem. Mm. De hát azért ezt hozzáteszem, hogy azért akkor azért úgy élni, hogy az ember nem tud lefürödni, mm. hogy nincs fűtés, mm. hogy, hogy csak annyi van meleg, amennyit mondjuk az ételek elkészítéséhez adott tűz ad. Azért az, az, az próbálra teszni. Milyen tesz körülmények az... ott az emberek? Tehát egy kőházuk van? Vájog, alapvetően igen. kő is vályog. Hát attól függ, milyen rendelkezésre. Gyönyörű kőházakat láttam, szebbnél szebb, gyönyörűen megcsinált kőházakat. Ö, általában kőből van a ház teteje is. Elég sok a égeső, tehát ezekre is egy picit oda Aha. kell figyelni a házépítésnél. Vályog, vannak rengeteg körház van például, kör alakú ház. Uh -huh. ezek, ezek régi típusú házak, ma már nem nagyon csinálnak ilyet. Mm, és hát van egy fölső szint és van egy alsó szint, nyilvánvalóan alulra kell a konyhai, hiszen az melegíti a, a fölső uh -huh. szinteket, illetve sok házban az állatok is alul vannak, hiszen az állatok melege is valamennyi meleget Ehhez... ad. Ez valamennyire emlékeztet arra, mondjuk, hogy egy gurtában élnek a mongolok, vagy pedig régi ilyen vándorok? Hát az a helyzet, hogy a gurt az ugye egyszintű, nem tud hát más lenni, és a gurtában ugye megvan, a hogy a jobb oldalon. Épületből hát... gondoltam ezt, meg az, hogy az állatokat is oda bevonják. Hát van mondjuk egy-két szobának elég erős nevezni, de hogy mondjuk ilyen elszeparált rész mondjuk az alsó szinten, is ugyanígy a felső szinten is. És mondjuk az itt is megvan, tehát két-három házban, ahol voltam, ott ezt használták is, hogy a jobb, mint férfi, a bal, mint női oldal. És aztán, amikor én azt mondtam, hogy én szeretnék mégis valahol aludni, akkor ez egy ilyen nagy riadalmat váltott ki, hogy hát most akkor én alhatok-e ott vagy? Nem, hiszen én nő vagyok. Ezek Mint ilyen... a Ö, ez plusz, pusztán praktikusok volt, hiszen egy fiú a földön akart aludni csak azért, hogy, hogy, hogy és akkor én mondtam, hogy nekem nagyon jó lesz a valahol is igen, és igen, akkor, igen, igen. de hogy akkor úristen most ad fogok aludni, Aha. ebből mi lesz és akkor Aha. hát ezek mindig ilyen, ilyen érdekes dolgok, hogy a, a, én jövök a fehér fejemmel és a fehér gondolkodásommal Aha. nekik nyilván van egy más tökéletesen más gondolkodási rendszerük, és úgy itt ami a legszebb volt, én egyszer találkoztam egy olyan holland alapítvány képviselőjével, akik elhatároztak, hogy ilyen 15-6 éves gyerekeket fognak kivinni, és egész egyszerűen megmutatni nekik, hogy hogyan lehet elektromos áram nélkül élni, hogyan lehet úgy élni, hogy hogy, hogy megpróbálnak a természettel összhangban, hogy uh -huh. az esővizet föl lehet használni arra, hogy az ember a vécén haszn üri, lemosásra használja, vagy mosogatásra használja, uh -huh. vagy mosásra használja. Tehát, hogy, hogy ilyesmikkel, is ez nekem nagyon szimpatikus volt, mert hogy, mert hogy én ezt gyakorta láttam, és ezt érvényes ladakban, mint Nepálban, uh -huh. és mint Indiában, hogy nagyon könnyen megtesszük azt, hogy hogy oda megyünk egy helyre, és azt mondjuk, hogy na hát ezek milyen koszosak, na hát ezek mi, hogy tudnak uh -huh. ilyen szemetes kultúrában élni, de hogy arra nem gondolunk, hogy ennek van egy történet, amíg ez kialakul, illetve hogy nekik van egy gyökeresen más gondolkodási módszerük, egy gondolkodási rendszerük. Én nem olyan régen jöttem rá, hogy, hogy egész egyszerűen a mi görög logikai, logikai rendszerre alapult, alapozódott kultúránk, az nem állja meg a helyét Indiában, hiszen ők, ők valami másra alapozták az ő kultúrájukat. Én nem mehetek oda, és mondhatom, hogy az rossz. Én oda mehetek, és megtanulhatom, hogy ők hogy csinálják. Az egyik ilyen volt többek között ez a, ez a melegvíz, és hogy a melegvíznek mekkora ára van, illetve a másik, hogy persze, hogy szemetelnek, hiszen ők egészen a legutolsó időkig, amit eldobtak, az nagyon gyorsan a természet uh -huh. egész egyszerűen földolgozta. Uh -huh. a, egy banánhéjat, egy mandarinhéjat. Tehát hiába dobták el, az nagyon gyorsan eltűnt. Amit most eldobnak, az ott marad. És De ez, ettől ez még ez nem, a... nem fér bele a tudatukba, pillanatnyilag nem. Ö, vagy hogy ez, hát nyilván nagyon nagy. Mint hogy ahogy mi ott nem ott állunk úgy. itt át egy csomó mindenben a fejünkben. Hát, hogy őszinte legyek, a nyugati kultúra sem vesz tudomást erről, mert jutottunk el, hogy ezt szelektántan tűnhessük el egy telepre. Igen. És tek takarjuk be földre, és akkor nem látszik. Igen. A probléma nincs megoldva. Persze, csak hogy én itt most a gondolkodási módokra szerettem volna utalni, hogy, hogy nagyon egyszerű nekünk kielenteni egy csomó mindent, hmm. csak hogy megismerni az jóval több idő és jóval több emert. Mennyi jön? idő volt az, mire elke, elkezdtél velük tudni beszélgetni? Ö... A saját nyelvükön. Na hát az, az, az több idő volt. Már csak azért is, mert tényleg mindig egyszerűbb átváltani. Tehát amikor olyan nehezebb dologról szerettem volna beszélni, akkor, vagy ami nyelvileg okozott nehézséget, hogy elmagyarázzam, akkor persze álkomond angolul, és akkor így meg hát mondjuk az is nehézséget okozott, hogy ahol most megint több időt voltam, ők gurungok, gurung etnikai csoport, tehát ők gurungul beszélnek. Hoppá. És Nepálban is nagyon sok a gurunga, a nevári, a lepcsa, a, a, a, a, a, a serpák, tehát hogy ők azért mind más nyelvet beszélnek. És a vallásuk. Hát ez nagyon érdekes, tudni, hogy ők valahogy így összemixelték a, a buddhizmust a hinduizmussal, és közben még a sámán is eljön, mikor gyógyítani kell valakit, úgyhogy ez egy ilyen csodálatos mix, és így nem ragaszkodnak ők mereven ahhoz, hogy most ők hindúk. Persze kint van, buddha is, persze kint van azért, Krishna is, persze. Amikor este füstölőznek, akkor, akkor azt mindkét isten előtt jobba tuti, Úgyhogy, úgyhogy ezek ilyen gyönyörű mixek, és ők nagyon jól el vannak ezzel a nagyon vegyes kultúrájukkal. Akkor most megint jön két perc tibeti fóval a zene, és akkor még arra a rövid időrektől csak visszavárjuk. Már csak néhány percünk maradt az Édes-Indiából, és szokás szerint persze olyan jól bele tudunk mérni a témákba, hogy az adásidő biztosan kevés. De úgy röviden el tudod mondani, hogy mi az, ami, ami, ami Nepálban olyan módon, hogy mondjam, tapasztaltál, amit mindenképpen fontosnak érzel. Hát rengeteg ilyen Átadni lehet, hogy át is akarod adni már. Hát rengeteg ilyen van. Én mindig úgy jövök el, hogy uh, annyi kérdés maradt. Pedig az ember ott töltött egy csomó időt, és, és, aztán, és aztán mégis egy csomó kérdés megválaszolatlan maradt. Az biztos, hogy szerintem fontos ezektől a népektől tanulni addig, ameddig, ameddig lehet, ameddig ezek a népek még elég távol vannak a civilizációtól, és kell venni a fáradtságot, és ameddig lehetőségeimet tudom kialakítani arra, vagy lehetőséget tudok szerezni arra, hogy én elmehessek, és még távolabb mehessek a civilizációtól, addig, addig én szeretnék menni és tanulni tőlük, mert azok a bábák, vagy azok, a, azok az asszonyok és, és férfiak ugyanúgy, akik... Dolgoznak és élnek, adott esetben nagyon nehéz körül, számunkra nagyon nehéz körülmények között, számukra természetes. De hogy egy csomó olyasmit tudnak, amit mi nem. Vagy már azért, mert elfelettünk, vagy azért, mert nekünk ez eddig nem kellett, de nagyon hasznos lenne. Akár az, hogy a néljünk, jól a természettel, a környezetünkkel, ami, ami körbevez bennünket. Akár az, hogy hogyan figyeljünk egymásra, akár az, hogy mire fordítunk elég időt, vagy mire nem. Ezek mind olyan dolgok, amiket én azt gondolom, hogy tőlük érdemes megtanulni, akik még minden csinálják. Mert az, ahogyan már itt mi próbálunk egy csomó mindent, az olyan szép, meg jó, de hát, de hát jó lenne még tőlük ellesni. Te látsz arra... Reményt, ez most már nyilván nem is kötődik, ez már rólunk szól, nem kötődik annyira hoz a kultúrához, hogy azt a fajta egyszerűsége, természetességet, amit, amit te ott tapasztalsz, azt ö, magunktól el tudjuk sajátítani? Persze. Vagy esetleg valami olyan drasztikus az ember a katasztrófának kell bekövetkeznie, hogy az emberek... Alul tényleg kicsúszna a civilizáció minden állása, hogy, hogy, hogy azt gondolják, hogy igen, akkor ezt hát, kell csinálunk. Ö, Én azt gondolom, hogy, hogy ezt nem fogja tudni másként meg. Tehát nem annyira, böl, nem annyira bölcs az ember, hogy, hogy annélkül rá tudna jönni, hogy, hogy, hogy mit művel, hogy ne kapjon egy óriási pofont. Uh -huh. Én azt gondolom. Tehát, hogy ez egy... Tehát ezt erről papulunk már mióta. Már környezetvédők mióta környezetvédenek? 70-valahány óta, 60-valahány óta. És egész egyszerűen nem megy be a fejünkbe, hogy, hogy tényleg, tehát nem, nem tudunk pénzt tenni, Azt tudjuk csinálni, hogy búzát teszünk, meg árpát teszünk, de pénzt speciál nem tudunk enni. És ezt én nem vagyok benne biztos. Holott mindenkiben benne van, de egyébként pont, én azt gondolom, hogy pont a szülésnek egy ilyen nagyon fontos alapmomentuma, és ami nyilván a szüléssel kezdődik, de aztán egy csomó idő. Csak egy, egy másodpercben összefoglalva, vagy két másodpercben, mert a hallgató nem biztos, hogy ez a szülés miért, miért olyan fontos. Azért mondom, azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy a szüléssel elkezdődik valami, és aztán... Csak megjegyzem a mai pszichológiával a transpersonális pszichológiában a szülésnek a jelentősége rendkívüli szerepet kapott. Az összes civilizáció De nem csak a szülés, hanem ami utána rettegés, történik. Satra, Igen. Satra, az életünkben kihat egyfajta félelem, ami a modern emberbe benne van. Ez a szüléskor bekövetkezett traumának a, a Igen. következménye. Ez egy pszichológiai tény ma már. És az a modern szülési mód, pláne, ami a kórházakban történik, az gyakorlatilag... De a szülés csak egy része. De csak egy része, de rendkívül fontos Ez így igaz, és nagyon fontos lenne az, hogy minden, ami a körül történik, az egész egyszerűen a szeretésről szóljon. Arról, hogy ezt a gyereket várják, arról, hogy ezt a gyereket folyamatosan érintik, ami egy alap, olcsó, nagyon olcsó, sőt, talán a legolcsóbb, hogy egész egyszerűen egy olyan biztos alapot teremtsen, amikor ő majd felnő, ez, ebből tudjon táplálkozni, mert abból tudunk, az, az a minta, amit egészen picikorunkban megtanulunk, az segít nekünk problémát megoldani, döntéseket hozni a felnőtt életünk során. Ha ezt nem tanuljuk meg, és ez nincs jól begyökerezve, nincs egy biztos alapon, alapra téve, akkor az egész dől. ebből adódik, hogy hogyan bánunk egymással, ebből adódik, hogy hogyan bánunk a környezetünkkel. Tehát, hogy bár úgy tűnik, hogy ez nem, de mégis úgy azt kell, hogy mondjam, hogy én azt látom, hogy ez egy, ez egy alapdolog és nem működik. A mai nyugat-európai és észak-amerikai világban ez nem működik, Üm, és ezt, ezt nagyon fontos lenne módosítani, és nem vagyok benne biztos, hogy tudunk, hiszen ugye azok, akik már most felnőttek, azok olyanok, mm. akik kórházban születtek, nem kaptak elég érintést, nem kaptak egy csomó mindent, tehát az alap, amire ők, persze én ezt most nagyon leegyszerűsítem, ez nyilvánvaló, és nyilván nem is úgy kell venni, de, de de hogy ezek, ezek nagyon fontos alap dolgok, amik, amiket bizony nem tudom, hogy meg lehet-e anélkül tanulni, hogy egy óriási pofont kapnánk. szeretnél -e még visszamenni? Természetesen. És e, hogy mondjam, ez persze egy udoretlen kérdés, főleg amikor már a beszélgetés végére értünk. A, a két tanulmányot, főleg ami a tibeti tanulmányokat illeti, tehát ezt már az elején említettem, ezek mind a kettő azt hiszem inkább gyönyörű tanulmányok. Tehát ezek a szívnek szólnak, és nem pedig a... ezekből nem lesz pénz hogy hogy, hogy, hogy, hogy tudod ezt elképzelni, hogy ha ezt folytatod ezt a tanulmányt, hogy mégis, ha nem is pénz, de hogy, hogy ez hasznosuljon most. Én Jó emellett ö, mozgásterápiás szülésfelkészítést tartok, ami mm. elsősorban arról szól, hogy csak az ember, a nő, a pár, mert ugye egyre többen már párosával szülnek. Tudod hozni a Így igaz. Egyrészt. Mm. Másrészt, pedig, másrészt pedig én most doktorizom pszichológián, és nagyon remélem, hogy hogy ezt végig tudom csinálni, nagyon remélem, hogy PHD fokozattal majd könnyebben uh -huh. tudok olyan kutatásokban részt venni, munkacsoportokba bekapcsolódni. És mint említetted, erre még meg is pályáztál egy idei, egy idei összöbélet is. De mi most itt abba hagyjuk a <gül> már csak azért ismerő a civil Rádió klubját is rendezzel, amelyik hét perc múlva kezdődik, és egyszerűen el kell engednünk. És Ma zenészek, és hogy honnan születik a zene, pont a hangszerek és hangszerkészítők, illetve Földesi Lajos hegedűművész is itt lesz. Csak ha még van kedvük, jöjjenek. <laughs> Minden Köszönöm. Tettem. Szia.